Tíundi kafli Rödd Sarumans Þeir gengu innum rofinn kvelvingargöngin Fóru upp á grjótrúu og störðu á dimman klett orðhanga með öllum síni mörgu gluggum Hann stóð enn sama ógnin í allri eðileggingunni í kringumann Vatnið hafði nú næstum allt sjertnað Þó voru hingað og þangað eftir sóðalegir pollar, huldir fróðu og braki mestur hluti hringsís far komin upp úr, en þar var óhrjálegt um að litast með slímugum og brotnum klettum og steinleðslum með svörtum hólum á stangli og hrablingi af steinum og súlum sem höllust eins þóðar væru ölvaðar hver í sína áttina með fram brotnum steinringnum lágu hér og þar stórir haugar og hraukar eins og ruslabungar sem stundum safna saman í fárviðrum En út um skarð á klettarhingnum sáuði upp um grænan og misshæðjáttan dalinn allt upp í skoruna í botninum milli hálsana sem gengu út á fjallgarðinum. Og þarna sáuði rittaraflokk nálgast hægt og varlega. Þeir komi inn í gerðið frá norðurhliðinni og hjeldu inn að orðanga. Þarna kom að gandalveru þjóðan og hans menn aftur, saði Legolas. Við skulum fara á mótið þeim. Gauðingum varlega, saði Kátur. Hér leynast allstaðar lausar hellur sem geta sporðreist og skúrramanni ofan í einhvert pitt, svo aldrei er og varlega farið. Þeir fyldu stíknum frá suðuhleðinu að orðanka og fetuðu sér varlega áfram því að steinlögnin var öll brotin og slepjug. Rittarinn er sáu þá koma á móti sér og námur staðar í skugga klettsins mikla og byðið þeirra. Gandalur reyð þó á mótiðinn. Jæja. Við trjást ykkur höfum átt æði innihaldsturíkar samræður og gert ýmsar áallanir, sagði hann. Og við fengum allir mikilsturvandi kvíld. En nú verðum við að halda áfram. Ég vona til félagar hafi líka kvíld ykkur og fengið ykkur eitthvað að borða. Vissu lega, sagði Kátur. Og það sem var enn betra að samtöl okkar hófust bæði og endið í reyk. Svo nú verðum við orðnir væru kærari og ekki alveg eins neikvæðir í garð Sarumann svo áður. Nú skil ég ekkert í ykkur, svaraði Gandalfur, svo mikið er víst að það hefur ekkert breyst hjá mér. Nú á ég eitt vandaverk eftir, áður en ég fer. Ég verð að heilsa upp á Saruman. Það er að vísu hættulegt og sjálfsagt tilgangslaust. Þið hjá því verður ekki komist, því megi fylgjast með en gætið ykkar og engan gandaskap. Nú er ekki rétti tímin fyrir slíkt. Víst vilji vera með þér, sagði Gimli. Mér langar til að sjáan og bera ekkur saman, kortan er rauninn í alveg eins og þú í útliti. Hvernig ættur að komast að því, Dvergur sæll, svaraði Gandalfur. Veistu ekki Saruman getur kvenar sem hann vill gert sig eins og mig í augun þér, ef hann vill blekka þig. Og ég er hræddur um að þú sitta ekki enn á útsmóin til að forðast allar hans eftirlýkingar og fals. Já við sjáum hvað setur. Hann kanna vera tregu til að koma fyrir margra augu eins og er ástaðt fyrir honum. En ég hef skipað öllum endhonum að hverfa úr augsín svo að við gætum kannski fremur fengið án til að koma út. Að hvaða leit er hann hættulegur spurði pípinn. Gæti hann skotið á okkur eða helta á okkur eldi út um glugga eða gæti hann galdrað okkur og náð valdi yfir okkur úr fjarlægð? Það síðasta sem þú nefnir er hvað líklegast einkum með en þú kæmir að dýrumanns í galsa og léttúð sagði gamaldalvur. Anna sér aldrei að vita hvað hann gæti gert eða upp hverju hann finnur. Það er hættulegt að nálgast villi sem hefur verið afkróað og það hef ætla hætt ímynda sér hvaða kröftum sárumann ræður yfir. Værið ykkur til dæmis á rött hans. Þeir komu nú að fótstallið orðankaklettsins. Hann var kolsvartur og bergi gljáði eins og það var í Það var eins og samsett úr steinum en á marga fletina komu hárskarpar brúnur eins og það hefðu nýlega verið meitlaðar. Þar fáar skorur og rispur og smáflug og lágu undir berginu það eini árangur sem endurnir náðu þegar þeir ætlið að ráðast á klettin Á östur í skotinu milli tveggja valdur að súlnastappa voru miklar dyr hátt yfir jörðu og yfir þeim lokaður glugga útgangur sem opnaðist út á svalir girtar játgrindum Upp að þröskuldi þessara miklu dyrra lást í með 27 breiðum þrepum höggvin af einhverju ókunnri steinhögslist sama sv Þetta var eini yngangurinn að turninum en á honum voru hins vegar margir háir og mjóir glukkar skotið djúftin í veggin. Hátt upp eftir þverhnýftum, hamrónum, síndust er pýra litlar glirnurnar útur úr skorum og hornum. Gandalfur og konungurinn stífa baki fyrir neðan þrebin. Það er best að ég fari einn upp, sagði Gandalfur. Ég, ég hef oft áður komið til orðanka og gera mér grein fyrir hættunum. Nei, ég með líka stíga upp með þér, sagði konungurinn. Ég er orðinn gamall og oftast við yngar hætt Ég vil sjálfur fá að skiptast á orðum við hennan fjandmann minn sem hefur með rangindum valdi mér svo mikil tjóni. Þá vil ég Jómar fylgi mér upp til að stuðja mig ef allt nýr fætið mínir gæti ekki bórið mig. Sem þú Óskar, sagði Gandálfur, og ég byrði Aragorn að koma með mér, en best væri að þið hinir byrðu fyrir neðan stigan. Þið munu líka heyra og sjá allt ef nokkuð er að sjá og heyra. Nei, andmalti gimli, við Legolas viljum báði fá meiri nærsýn að því sem gerist. Við erum einu fulltrúar okkar kynþáttar, við viljum líka fá að koma með. Jæja, komið þá, sagði Gandalfur, og að svo mæltu hófan að feta sig og þjóðan konungur gekk við hlið hans. Róhann Rittararnir sátu órálegir á hæstun sínum sikkhori megin þrepana og horfðu torrtirknislega uppöfti turninu mikla og voru smeykjurum að konungu þeirra gæti lent í vandræðum. Kátur á pípinn settust í næsta þreppið og fannst þér að vera bæði smáðir og bjargalusir. Hérðan er hálf slepju míla út af hliðinu, myldraði pípinn. Ætti við ekki að laumast þanga til baka í varstofuna? Hvað voru við að flækjast hingað? Hér kærir engin sig um okkur. Gandalur stóð úti fyrir dyrum orðanka og barði á þær með staf sínum. Hóla hljóð glumdi við frá dyránum. Saruman, Saruman, hrópaði hann í háum skipandi rómi. Saruman, komdu út! Lengi vel ekkert svar. Loksis var glugginn frú ofan dittnar þó opnaður en enginn sásti dimmi glugaskotinu. Hver er þar? Heyrist skræk rödd segja. Hvað viljið þið? Þjóðan varð fyrir svörum. Ég þekki þessa rödd, sagði hann, og bölvað þeim degi er ég fyrst heyrði hanna. Farðar sagtur sárumann úr því þú hefur gerst skósveinn hans grímur álstunga, sagði Gandalfur, og tegðu ekki fyrir okkur. Glukkinn lokaðist, en byður drikklanga stund. Það heyrist allt í einu önur ött, lág og ómandi og í einu einhver mjúkur heillinar semur. Þeir sem að óvörum hlýtu á þessu rött, gáttu sjaldan haft eftir orðin sem fjallu, og eða þeir reyndu að gera það gáttu þeir aldrei verið alveg vissir því að þeir voru einhvern veginn rúnir allri dómgreint. Þá mundu þeir fátt annað en hvað það hefði verið heitlandi að hlusta á röddina og þeim hefði fundist allt sem hún mælti viturlegt og skynsamlegt, jáfram því sem hún vakti með þeim löngun til að semja sig aðinni, beigja sig undir hennar til að geta orði vitri sjálfir. Ef einhverjir aðrir tóku svo til máls og eftir henni, fannst þeim allt sem þeir sögðu í samanburðunum verða harneskjulegt og fáranlegt. Ekki síst eða leiðu sér að andmæla henni röttinni, þá blossaði reyðin upp í hjörtun þeirra sem komni voru og vald þessara töfra. Sumið kjeldust aðeins undir þessari heillun og meðan röttin tala til þeirra, en ef hún svo áarpaði einhverjir aðra, brostuður yfirlætislega af því að þér sá í gegnum töfra sjónkver Þwenn var nóga að heyra rafblaginn sem snöggvast þá virði strax uppnæmir en ef röddin náði algjöru valdi yfir einhverjum hjálst heillun þeirra jafnvel í fjarlægð þá heyrðiu röttina mjúk mála stöðugt fyrir eirum sér kvíslandi og kvetjandi þá áfram engin gat virðið alvi ósnortin engin gat hafna beini eða skipunum nema beita sig hugarorku og vilja en menn réði þá lengur yfir honum hvað er þetta spurði röddin blýlega þarf að trufla hvíld og aldrei að gefa mér kvíld hvorki á nóttni í degi tónnir myndi á guðvöðan og góhjáltaðar mann sem hafði að ófyrir sinni orðið fyrir einhverju ránglæti og skada þeir litu upp furðu losnir því að þeir höfðu ekki orðið varifin neitt hljóð af umgangi hans en nú sáu þeir þess að veru standa fram yfir grindverkið á svölunum og horfa niður til þeirra það var öldungur sveipaður mikill í skikju En ekki var auðvelt að greina lit hennar því að hún tók sífelldum breytingum í einlægum slykju hverfum eftir því sem þeir hverluðu augum eða hann hreyði sig. Hann var langleitur með hátt enni, augun voru dökk og djúpsett, erfitt að peina dýftera, þó að svipurnar væri nú alveru gefinnar og góðviljaðar, en gætti nokkurar þreyttu. Hár hans og skegg var hvíttt, en þó svartir lokkar eða hára efri vör og kringum eiru. Já, líkir eru því muldra en þó svo ólíkir. Svonanú sagði mjúkaröddin Tvo ykkur þekki ég þéa með nafni Gandalf þekki ég of vel til þessa vænta þessa hann leiti hjálpar eða ráða hjá mér En þú þjóðan Róhans konungur er þekktur að göfugri stjórn og glæsigleg jörðlungaættar þú hinn mikilvægi sonur tengist þrífræga Hví hefur þú ekki fyrir leita til mín sem vinur hve lengi hefði mátt þreyja að sjáði valdversta konung vesturlanda einkum á síðustu árum ég hefði viljað forðari frá fávíslegum og íllum ráðum sem að þeir hafa stæðjað úr öllum áttum vonandi er það enn ekki orðið á seint þráttur þann mikla skaða sem ég hef mátt þóla og ráhansmenn eiga því miður sinn þátt í vildi ég enn reyna bjarga þér og frelsa því undan þeim óförum sem áhjákvæmilega munu hellast yfir þig eða heldur áfram á þeirri breyt sem þú ert nú á nú raunar svo komið að ég einn get rétt þér hjálparhönd þjóðan opnaði munnin eins og hann en hann kom ekki upp nokkru orði. Hún varð fyrst litið upp í andlitt Sarumans, dimm og alvarleg augun sem horðu niður á hann og síðan og Gandalf sem stóði hliðans. Hann vilst ekki vita hvað hann ætti til bræðis að taka. Gandalf síndi engin svefriði heldur stóð þögull sem steitt eins og hann var að býða eftir einhverju ókomnu kalli hvað sem það fæli í sér. En það undarlega gerðist. Að rittara konung sem byði fyrir neðan síndi viðbröð og fór að muld en síðan þögðu er líkt og þeir hefðu sefjast. Aldrei myndist er þess að Gandalfur hefði tala svo fagulega nýja virðulega við konung þeirra. Nú rifjast það upp fyrir þeim að öll framkoma Gandalfs við þjóðan konung þeirra hefði verið ruttaleg og hrókafull og einn í hjartað er að lættist skuggi óttinni skelfilega og okk. Ok. Endalok Merkuríkisins í myrkrinu sem Gandalfur vildi óta þeim út í Og nú fannst þeim eins og Saruman stæði við dyr undankomuleiðarinnar og hann hélt þeim halvopnum svo að ljósgeisli lausnarinnar geti smóið í gegn og eftir fylgdi þung þögn. Þá var það sem dvergurinn gimli skyndilega rauð þögnina. Orðin koma öll í ruglari merkingu út úr þessum ytka, myldir hann og kreisti aksaskaft sitt. Á tungumáli orðhanka verðist hjálparhönn þýða að leggja allt í rúst og björgun merkin mandróp eða ég heyri ekki betur. Hvað er þetta þýða? voru við sem komi hinga til að byggja okkur gríða. – Frið vil ég, sagði Saruman, og eitt hverfilt augnablík var sem rödd hans skertist og það glitti í glirnur hans, en það kvarfi jafn skjótt. – Ég var ekki að tala til þín, gimli glóunson, sagði hann. Þú kemur úr fjarlægð og þig varða engu vandamál þessa lands, en þar sem það voru ekki þín eigin ráð að sletta þér fram í þau, vilji að afsaka þín hlutið þeim og efast ekki um hetið áður þér þínar. En afsakaðu lofað mér fyrst að tala við Róhans konung, nágranna minn og forðum minn. Hvað segir um það þjóðan konungur, hélt hann áfram? Viltu nú ekki semja friðið mig til að fá að njóta þeirra þekkingar og visku sem ég hef ablað mér á langri ævi. Eru við nú ekki að slilla saman strengju okkar, samina kraftana gegn öllum ytri ógnum og lækna sár okkar í góðvilja, svo að bæri ríkju okkar með í blóngast og dafna feguri en nokkur sinni fyrr? En þjóðan konungur engu. Engin gat í það ráðið hvort hann ætti fremur í baróttu við reyðisýna eða efasendir. Þá tók Jómar til máls. Herra, hlýtu á mig, sagðan. Nú finnum við fyrir hættunni sem við vorum varaði við. Reyðum við fram til sigust til eins að standa ráðfróttaframi fyrir gömlum lygara með hunnámsmjúnga klopna tungu. Þannig myndi Úlfur í kreppu einmitt tala til veiðuhundana ef hann hefði mál. Hvaða hjálp ætti þetta öngunar verða afstyrmi að geta veitt þér hvílík fyrra? Hann er bara að reyna að bjarga sér út af þeirri klípu sem hann hefur sjálfur komið sér í. Hvið í óskupunum ætti að semja með þennan holdgerfing svika og morða? Hefur þau glemt fallið við vöðin og gröf hams í hjámstýpi? Ség sí ég talaði um eiturtungur, hvað mætti þá segja um þína tungu ungi höggarmur, sagði þarumann og nú leindi sér ekki heiftur róðin í hans, þó hann gæti stilt sig. Heyrðu mig nú Jómarssonur Jómunds, sagði hann með sömu silkimungur öttinni og áður. Hverju manni ber sinn heiður? Þið skorti ekki bardaga og fyrir hana áttu skilja aðistu virðingu, en láttu þau næja að vega þeim sem konungu þinn telur óvinni sína. Skiftu þér ekki af aðri stjótkensku sem þú skilur ekki. Kanski áttu líka eftir að komast að því síðar, eða þú erði konungur að slíkur maður verður að velja sér vini með gátt. Og vinátt við, við sárumann og vald orþanka er nokkuð sem engin afþakkar, hvaða gremjur ömurileg eða ímyndu sem að baki því býr. Þú hefur unnið þessa oristu, en ekki stríðið og til þess férstu það liðsini sem valt er að treysta næst. Og svo kannar að fara að skuggi skóarin standi næst fyrir þínum eigin dyrum, það apl er stjórnlaust og skinnlaust og ber enga elsku til manna. Og heyrði mér nú konungur Róhans á að kalla með morðinga fyrir það, þá hrausti menn hafi fallið í orustu. Þegar þú heldur út í stríð og það að þarlesu, því ég ekki baði ég um það, þá hljóta menn að falla. Ef ég ætti að vera morðingi fyrir þær sakir, þá var ég öll Jörlunga ætt flekkuð af morðum. Því að konungur hennar hafa háð ótal stríð og ráðist á marga sem veitt við við náum. Þó samtu er síðar friði við suma þærra er höfðu valdið í mestum ausla og urðu ekkert verri fyrir að sína þau stjótkensku því spyrðiði nú þjóðan konungur viljið ekki frið og vináttubandalag þú og ég þá er þitt að ákveða við viljum frið sagði þjóðan að lokum og higstaði orðunum eins og honum væri stirtu mál nokkrir riddarar hans tóku þegar undir fyrstu orð hans með fagnaðalátum en þjóðan bandaði hendir eins og til að þakka niður í dem og var rödd hans ákvennari við viljum frið þegar þér og öllum þínum vélabröðum hefur verið útrýmt og sömulegis verkum hins myrka meistararinn sem þú ætlaðir að framsela á okkur alla þú ert lígari sárumann sem spillir hjörtum manna þú réttir mér hendina en ég sé aðeins eina klóur greip Mordors hver grimmúður og tillistlöðist þú ert látu svo vera þó stríðið gav hvert mér hefði verið réttlættanlegt sem það auðvitað var ekki Þá. Hefðu, jafnvel, þó þú værir tífalt vitrari en þú ert, samt enga rétt til að ráðskast yfir mér og mínum og það einungir sjálf með þér í hag. Já, og enda þótt stríðitt hefði verið rétt mætt, það gæti réttlætt brennumvargað ína sem fóru kindlum um vestfóld eða bætt fyrir öll börni sem liggja þær náir. Eða hvernig þeir hjuggú líkama hams fyrir liðum hornaborgar eftir að var látinn. Þegar þú hangir í gálgafri fram að glugga þinn, um leik, vil ég friði þig og orðanka en fyrr ekki. Og hvað við ykkur ætti örlunga getur vel verið að ég sé úrkenni á mikilla höfðingja en svo mikill er víst að ég ætla með ekki að sleikja lófa þína. Snúður eitthvað annað, en hrættur er ég um að röddín hafi mist allt sitt seymagn. Rittarni störðu furðu losnur upp til þjóðans eins og þeir höfðu hrokkið upp á draumi. Skerandi eins og hrappskark herðiði rödd höfingja síns gjalla í eyrum eftir mildan tónblíðan róm Sarumans. En þá rauk Saruman upp svo æfa að hann misti stjórn á sér. Hann beigði sér fram yfir grindverkið eins og hann ætlaði að ljósta konungin með galdrastaf sínum. Sumum virtist hann skindilega umbreytast í höggorm sem ringaði svo ypp til að veita banahöggið. Þú talar um gálga og krákur, hvæsti hann og það fór hittlingur um hina við þau snöggu umskipti sem á hann mörðu gamalæri germur. Hvað er hús jördlunga nú annað orði en svínastýja, þar sem ruslaralíður drekkur í svaðinu og hvernfólk þeirra veltist á gólfunni meðal hundana og lengi hafa sjálfið sloppi frá gálganum, en snara nálgast þá hægt dregin og hert á henni og endanum. Hanga skuluðið úr því þið viljið. Loks tók hann sig þó á og náði aftur valdi á sér. Ég skil annars ekki hvað ég er að eyra tímunum í þig. Því að ég hef ekki minnstu törf fyrir þinni þess að vesælu valhoppara þína sem alltaf verið fljótar að flýja en að sækja fram, þjóðan hrossamestari. Fyrir löngu bauðið er meiri völd og virringu en þú og maður með þitt vit átti skilið. Ég býðir það aftur svo að þeir sem þú leiðir að villigöndur megi sjá hver að kosta þú áttir völ. En þú svara með eintum um skömmum og skætingi, svo skal þá vera og snöytaðu aftur til kofaskriflis þíns. En þér gandalur vorkin ég mest og finn fyrir smánðinni. Hvernig geturðu lagt þinn niður við þvílíkan félaskap? Ég heldur þú að verið vandari en þetta er virðinguðinni gandalur og ekki ætti því að skorta skinsimi þar sem þú varst bæri búinn háleitri hugsun og skörpum augum sem sáu bæði djúft og vítt. Er ekki ennþá tækifæri fyrir þeir til líða ráði mínu? Gandalur líkt og rökk við og leit upp. Hefur þú nokkuð nýtt að segja mér? sem þú ekki sagði mér á síðasta fundu okkar, spurði hann. Eða hefurðu kannski eitthvað sem þú vildir ósega? Saruman þagnaði að ósega, möldra hann ofan í bringu sér eins og orðið hefði komið á honum á óvart. Hvað ætti ég að ósega? Ég sem reyndi að ráða er heilt en þú hlustaði að valla á mig. Þú ert stoltur og hirði líkt um annara ráð en það átti mikið sapn eigin visku. En á þeirri stundu urðu þér á mistögg. Ég held að því að þú Því miður var mér það líka á í ákafa mínum að missa þólimæðina. Þess erast ég nú. Þegar ég er bara engan illan hug til þín og gera það ekki einu sinni nú, þó að þú snúur aftur til mín í hópi og óbildisfullra og þekkingalausra. Hví eftir ég líka gera það? Eruf ekki báði meðlýmir í horri og fordri reglu, hinni í frábæristu á öllum mikari? Við getum báði til jafsnoti góðs af gagfæmri vináttu. Mart þarlegt gætu við líka enn unni saman til þess að lækna Reynum að skilja hvorn annan og losa okkur við þetta stöðuga tillit til okkur lægra fólks. Láttu það heldur verða að líða samegilegum ákvörðunum okkar. Fyrir samegilega velferð allra var ég fúst til að fyrirgefa þér allt til liðna og taka því sátt. Viltu nú ekki ráðgast við mig? Viltu ekki koma hingað upp til mín? Slíkur var sannfaringarkrafturinn sem Saruman beinti frá sér í þessari síðistu tilraun sinni að engin næstatur virtist ósnortin. En nú beintist heilinu ekki að hinum. Þeir heyrðu orð hans aðeins sem góðlátlegar ákúru góðviljas konungs til mistæks en elskas rágefa síns. En nú var það eins og eitthvað sem kom heinum ekkert við. Þeir voru útilokaðir hlýttu eins og við dýrakjættina orð sem ekki voru ætlu þeim. Nú stóðu þeir fyrir utan þetta eins og ítlasiðu börn eða fáráður þjónustumenn sem hlýttu á óraði samskipti hina eldri og vitrari og gáttu aðeins velti fyrir sér hvaða áhrif ákværin þeirra gætu einhvern t Haft á hlutskipti þeirra. Þessir tveiri voru mótaðir af einhverju aðra, virðulegir og vitrir. Það var ekki nema sjálfsótt að þeir gerðu með sér bandalag. Gandalur hliti að stíga upp í turnin og hefja viðræður um djúbrætta hluti í háum turnsölum og þanga sem engir hinna fengju skilið. Týrnar erðu læstar og hennir eftir skildir fyrir utan og skildir býða þess að þeim erðu útluta hverjum sínu starfi eða refsingu jafnvel í huga þjóðans vaknaði skuggi ef að senda. Hann mun svíkja okkur, hann mun yfirgefa okkur og verum glataðir. Þá hló Gandalfur og efinn hjæðnaði sem reykjar hnóðri. Saruman, Saruman, saði Gandalfur hlæjandi. Saruman, mér þykir þú hafa lent á rangri hittli í lífinu það hefði fremir oft að verða hirðfíll konungs og vinna að fyrir brauðinu og glitrklæðiunum líka með því að herma aftur Æ, ágjönum hjálpi mér allir heilaigr veina locks og lokahnúð hlátursins og náði aftur valdi yfir kímninni eigva að réna skilja hver annann ég hræddur um að ég verði ér æti óskiljanlegur en ég skilistar mann nú er ég farn að skilja því fullkomlega ég mann glökt all þín fyrir rök og gerðir og miklu betur Síðast þegar ég hitti þig gerður sjálfann þig að þanga verði mordors yfir mér og þangaði afti að senda mig. Nei, hæga nú! Sá gertur sem einu sinni slapp út um þakið hugsa sig um tvissvar ára en hann fer aftur inn og um Nei, ég stí ekki fæti upp til mín. En hlustaðu nú, Saruman, á mig í síðasta skipti. Vilt þú þá ekki koma hinga niður? Ísangerry reyndist þér ekki eins og öplugt virki og þú vonaðir og ímyndaðir er svo kann að vera um fleira sem þú hefur bundið trúst við var ekki hollara fyrir því að yfirgefa það alltaf sinni ef til því að það er að öðrum hlutum hugsaði nú vel um Saruman vilt ekki koma hinga niður skugga brá að andlit Sarumans svo varan hann dauðans fölur í einu svipleftri áriðanum tækist að draga fjöður yfir það sáur gegnum grímuna heik þess huga sem varfraði í vafa hafi ógið á því að vera kyrr en þótti enn sem snöggvast hikaði hann og allir heldu niður í sér En svo tók hann til máls og rödd hans var enn skræk og köld. Stoltið og hatrið voru aftur að ná valdi yfir honum. Vil koma niður, herndi hann háslega eftir, kemur óvapnaður maður niður til að tala við ræningja við dyrsýnar. Ég heyri vel til þín hingað, en ég er ekkert fýbl og ég treysti þér ekki gandalfur. Þeir standa nú að vísa ekki fyrir allra augum og þreppum kastala mínns. Þ en heldur að ég veit ekki að þeir býða í leyni eftir fyrir mælum þínum. Jafnan eru sveikulir tortrygnir, sagði Gandalf leiður. Þú þarft þó ekkert að óttast um líð þitt, þú getur vitað eða þú skildir nokkuð í mér, að mig langar ekkert til að drepa þig og ekki einu sinni meida þig. Og ég hefur líka vald til að halda lífiskyldi yfir þér. Ég gefðið nú síðasta tækifærið, þú mátt yfirgefa orðanka frýr og frjáls eða þú vilt. Það hljóma nógu vel, ansæði Sárumann með fyrirlýfningar svip, Al, alveg í stílvik andalvinn gráa svo einstaklega skilinsríkan og góðlátan. Ég efast heldur ekki um á honum þegar ég orðanki þægilegur bústaður. og brottur mín muni þjóna hagsmunum sínum. En hví ætti ég að yfirgefa kastalan og hvað átti við með því að ég verið frjáls, ætti það fylgja ekki einhver böggul skamrifi? Þú ættir að geta séð nægar ástæður til að yfirgefa staðinn ef þú bara lítur í kringum þig svariði gandt og fleiri ástæður hljótu að koma ver í hug ef þú veltið þí í sóliti fyrir þér ef flestum þjónu hefur verið torttímt ærir eru flúnir allir nágrannar eru ornir óvini og þú hefur meira séð svikið þinn nýja húsbonda aðeirreint að gera það þærann snýr augun sínum hingað þær eru blóðhlaupina reiði en þær ég segi frjáls á ég við frjáls, frjáls úr fjöturum, frjáls úr hlekkjum og frjáls til að ráða sjálfum þér þú mátt fara hversum þú vilt jafnir til Mordor, Saruman, ef þú oska þess en fyrst galtu aðfenda mér líkla orðanka og stað þinn þeir skuli verða veð fyrir hegðun þinni og þú myndt fá þá aftur aðfenda ef þú verskuldar það Andlit sárum hans varð eldröitt. Það niklaðist í bræði og röitt blika brann úr augum hans. Hann hlóð trillingslega. Seidna, rópaði og rödd hans umbreyttist í skelfilegan skræk. Seidna! Já, eða þú kemur aftur með liklana, bara þú dúr sjálfum kannski og með kórónur hinn að konunga og stafi hinn 5 fimm ytringa og hefur fengið nýja skó. Miklu starinn þú nú gengur á. Mjög svo hóftilt áætlun og alltaf hefurðu neina þörf fyrir mig til í hjálpa þér við að framka með hana Jæja, ég er nennið þess ekki lengur Vert ekki þessi bjáni Við lýðum semjum eitthvað við mig meðan tækifæri gefst, skaltu fara burt núna og koma aftur þegar aðeir er runnið og hafði þá ekki með því þennan trantara líð og tuskudruslunar litlu sem nú dingla aftan í skottin á þér Ég er farin Hann snýrði sér við og gekk inn á Og öllum hinu til mestu undrunar kom Saruman aftur fram eins og tókaðar út gegn vilja sínum. Hann þókaðist að nýju hægt fram að járgrindinni, löyti yfir hana og var móður. Andlit hans var ruggótt og einifalið. Hann kreisti svartar stafin eins og með klóm í hendi sér. Ég leði þér ekki að hverfa strax inn, sagði Gandalur hörkulega. Ég hafði ekki lokið mér af. Þú ert ekki aftur orðinni maður heyrð og samt svo umkunar verður. Þú gætir ennst nú þeir frá allir þessari heimsku og ílsku og orðið að nokkuru gagni. En þú vilt heldur siti hér kyrr og naga rammini yfir gömlum samsarun þínum og svikum, Sitti þá kyrr hér. En ég varaði við. Þú munt eftir það ekki eiga þér neittnar undankomu von. Nema hinn myrka hönd úr austri þrýviðig, særumann, hrópaði Gandalfur. Og nú var eins og rödd hans með hverju orði magnaðist að mætti og valdi. Og sjá nú... Ég er ekki lengur sá Gandalfur gráu sem þú svegst. Ég er orðinn Gandalfur hinn hvíti sem hefst núið aftur frá döðum. Þú hefur engan lit lengur og ég varpaðir burt úr reglunni og úr ráðinu. Hann reisti hendi og talaði kalt og skýrt. Saruman, stafuðinn er brotinn. Það hvaði brestur og stafurinn tvistrast í hendi Sarumans og hnúður hans fjall niður fyrir fótum Gandals. Farðu svo, sagði Gandalfur og Saruman rökk aftur að baka æpandi og skreittist burt. Á sama augnabliki kom eitthvað þungt og gljáandi og rapaði neyru úr turninum. Það skall af járgrindinni á svölunum rétt í því að Saruman drósi í hlje, smögur rétt framhjá höfði gandals og mólaði þrepi sem hann stóð á. Það smallið grindarkinu og það dætti sundur. Og þrepi rinn og sprakk, en kúla þessi var með öllu óskemd. Hún vald áfram neyður þrepin, þetta var kristalsnöttur Dökkur og ytraborði en glóði innan í Þegar kúlan rann áfram í áttina Einum uppistöðupollinum Brá pípinn hratt við Hljóp á eftirinni og tók hann upp Morð hrópaði Jómar En Gandalu lét þetta ekkert á sig fá Nei, hér hefur Saruman ekki verið að verki Hann kastaði þessu ekki, sagði hann Og gaf heldur ekki fyrir um það Ég held að kúlan hafi komi úr glugga Langtur úafan Svolítið hverju skoð frá meistar á ánstungu Býst ég við en illa meðað meðið var eftir við slæmt af því að hann gæti ekki gert upp við sig hvort hann hataði meir þig eða Saruman sagði Aragorn Svo má vera, sagði Gandalfur Lítil ánægjarmun þegar verða af sambúðinni ætliðina ekki hvort annan með orðum en það er ekki nema réttlátt refsing Sleppi orðstunga nokku tíman lifandi útur orðanga er það meira en hann á skilið. Komdu hinga piltum minn, rópaði Gandalur og snýri sér í áttina pípni sem stöylaðist hægt upp þrebin eins og hann bæri einhver þingsli. Ég skal taka við þessu, annars bað ég því ekki um að sækja kúluna. Gandalur gekk niður til mótsveðan og tók svarta kúluna snúðugt af hobbitanum og vafði inn í fellingar skikju sinnar. Ég skal sjá um þetta, sagðan. Ég held að þetta sé ekki hlutur sem Saruman hefði viljað varpa frá sér. En hann getur haft mart fleira til að kasta í okkur, sagði Gimli, og nú held ég, ef viðraðum er lokið, að vettum að minsta kosti að koma okkur burt úr kastlengt frá turninu. Þeim er lokið, sagði Gandalur, við skulum koma okkur. Þeir snýru bakið að dyrum orðanka og hældu niður þrebin. Rittar hann er hiltu konum sín af dynjandi fögnuði og heilsuðu Gandalvi. Álú Sarumanns yfir þeim voru brostin, þur höfðu séð hann hlýða kalli, skríða burt, verða brottvísa Jæja, þá er því lokið, sagði Gandalfur. Nú þarf ég að hitta trjáskegg og segja honum hvernig allt fór. Hann hefur nú sjálfsagt getið sér til um það, mælti Kátur, eða gatt niðurstaðan orði með nokkrum öðrum hætti. Það var ólíklegt, svaraði Gandalfur, og þá munaði kannski aðeins hás breytt, en ég vildi láta á hann reyna að sumuleiti af miskunnsemi en einnig að ymsum öðrum ástæðum. Fyrst var ég að sína sárumanni fram á að rödd hans var að missa vald sitt. Þá getur hann ekki bæði verið valtafi og ráðgjafi og þegar samsæri bríst út verður ekki lengur haldið leyndu. Hann var í erfiðri aðstöðu í áhurnum okkar allra og hann daktist gildruna þegar hann ætlaði að blekka fórnuleinn sín hvert í sínu lagi meðan hinir hlustuðu. Og á lokum gaf jónum síðasta tækifarið og það var ekki svo slæmir kostur fyrir hann að afneita mordor og síðustu vélabrauðum sínum taka sig á og ganga í lið með okkur veit betur en hann stað og veik. Hann hefði vissulega geta orðið okkur að miklu liði, en hann hafnaði því af stærilæti og ákvaði að reyna að viðihalda valdi orðanga. Hann vildi ekki þjóna aðeins stjórna. Nú lifir hann í óttanum við skugga Mordors en dreynir samt um að standa af sér þárviðrið. Hvílik heinska, hann verður gjörsamlega malaður ef vald austur síns tegir til Ísangerðis. Við getum ekki unnið í eitt orðanga að utanverðu, en Sáron, hver veit hvað hann getur? En hvað ef Sáron minnur ekki? Hvað myndirðu þá gera við hann? spurði Pípin. Ég? Ekkert, sagði Gandalur. Ég geri ekkert við hann. Ég sækist ekki eftir yfir drottnun. Og hvaðum hann verður? Ég hef ekki minnstu hugmynd um það. Ég harmaði aðeins að sá sem áður var góður skildi spilast í þessum turni. En fyrir okkur eru þetta ekki slæm álalók. Undarleir eru duttlungar gæfunnar. Oft hekkur hatri sjálfsík. Ég bíst ekki við þó við hefðum ráðstefnu í Orþanka að við hefðum fundi marga fjársjóði dýrmætare en þann sem Orstunga varpaði niður á okkur. Skrægjandi vein sem þá skyndilega var niðurkæpt barst út um opinn glugga hátt fyrir ofan. Og Sarúman virðist sjálfur vera sömu skoðunar bætti gandalur við. Nú skulum við skiljast við þá. Þeir heldu aftur út á rústahlíðinu. Varla voruður komnir útundan bóganum fyrir einhverjir skutust úr skugganum að rústarhúunni þar sem þeir höfðu falið sig Þetta var trjáskeggur og um tilt annara enta sem gáðu sig í ljós Aragorn, Gimli og Legolas sem ekki höfðu áður séð á störðu á þá í fórundran Hér eru þrýr félaga mínir trjáskeggur, mælti Gandalur Ég hef áður sagtir að þeim en þú hefur ekki séð á fyrr Svo kynnti hann þá með nafni hvern á fætur Öðrum. Gamli endurinn horfði lengi og rannsakandi á það og mælti nokkrum orðum við hverð þeirra. Síðast sneri hann sér á Legolasi. Jæja, svo þú kemur hinga allar leið frá myrkviði, góði álfur minn. Það var áður mikill skóur. er það enn, svaraði Legolas, en ekki tóð svo stóra við sem búum þar þreytist nokkurn tíman á því að kynnast nýjum trjám. Mikið myndi mér langa til að fá að færðast um fangonskó og skoða öll undur hans. Ég kom aðeins í stutta heimsókn undir jáðarþekju hans og ég vildi helst ekki snúa við útrónum. Augu trjáskeks ljómuð af ánægju. Ég vona að þér verða áður en fjöllin verða miklu eldri, sagði hann. Ég skal sannlega heimsókja hann ef gæfa hann verðin með hliðhóll, svaraði Legolas. Ég hef einmitt gert sérstatt sangkomulag við, við minn hérna, ef allt fer að betri veg, skuli við heimsókja fangón skó með þínu leiði. Álvar eru alltaf velkomnir að heimsækja okkur, saði Trjáskeggur. Vinuminn sem ég nefni er ekki álfur, saði Legolas. Ég við Gimla Glóunson sem er hér hjá mér. Gimli hneiði sér svo djúft að öksin sem hekki belti hans losnaði úr líkjunni og skalla jörðina. Hmm, meim við það, saði Trjáskeggur og horfi sortegður á hann. Dvergur og aksperri hmm. Mér er ítla við alla alfa En nú beidist hún nokkuð mikils Þetta er undarleg við náttag Undarleg kann sagði Leukolas En svo lengi sem gimli lifir kem ég ekki eitt til fangonskóar Hann beidur heldur ekki öksu sinni á tré Heldur á orkahausa og hálsa Ó, veistu það fangorn? mestari fangonskóar 42 orka hjóan í hórustunni Hóóóóó, hó, hó, það var aldrei sagði trjáskekkur og lyftist allur þá sögu kann ég betur við Jæja og jæja þau aðveikin gerast víst einhvern veginn eins og þau sjálf vilja þar heldur engin þörf að hraða sér á móti komandi tíð en nú verðum við víst að skiljast um sinn dagur er að kvöldi komin og Gandalur segir að þið verðið að leggja á stað fyrir náttmál og konungum merkurinnar vill líka ákafur koma sem fyrst aftur heim til sín. Já, nú verðum við að skiljast og leggja strax á stað, sagði Gandalfur. Ég er hættur um að ég verð að taka hérna dyggu dýraverði frá þér, en ég vona að þú getur verið ánverra. Það kann vera, sagði Trjáskikur, en samt mun ég sakna þeirra. Við erum svo fljótt vinir að ég var döð hættur við allt þetta bráðræði í mér. Hvað er að koma fyrir mig, hugsaði ég? Er ég farin að En svona er það. Þeir voru líka það fyrsta nýja og óþetta sem ég hef kynstum með langan aldur undir sól og mána eða á ég að langan dag. Ég mun aldrei að þeim og ég hef bætt heiti þeirra í heiðurskinni við löngu þulu. Endur munu ætið muna þá. Jardmundnir endur, jafn gamlir fjöllum á velli langir vatstam bendur. Hoppi prúðir hlátur myldir vel mat listugir virðar smáir. Og þeir munu verða vinir okkar meðan laufin og trjónum halda áfram að vaxa. Farin nú vel vinir. Og ef þið fáu einhverja fréttir þarna uppi í í ykkur fagra landi sem við kalli hér að, sendið okkur þá boð. Æfir þið viti hvað ég meina, ef þið fréttið eitthvað af endvívunum okkar. Komið þá helst sjálfir og berðið okkur bóðin eða þið getið. Það skulum við vissulega gera, svo þið kátur á pípinn einum rómi, en svo snerðið er sér undan snögglega. Trjáskekur horfði á það og stóð högullum sinn, hristi höfuðið íhugull, svo vek hann sér að gandalvi. Jæja, svona fórðað. Að Saruman vildi ekki verða á brott úr turninum, saði hann. Ég bjóst heldur ekki við því. Hjarta hans er orðið trénað eins og ég svartast að kvurni Einsið það með mig að Þó ég væri sigraðar og öllum trjána mínu tórtímt myndi ég aldrei hverfa bröyt meðan ég hefði eina myrka hólu til að skríða inn í Nei, sagði Gandalfur en Þú hefur heldur aldrei allar að hilja allan heimi með trjám og kæfa allar aðra lifandi verur En svona er það Saruman verður eftir til að ala á hadri sínu og vefa aftur nýja svika vefi ef hann getur það Hann ræður enn líklum orð en það mú aldrei hleypa honum út. Vissulega ekki. Við endur munu sjáum það, svaraði trjáskekkur. Saruman færi ekki að stíga fæti utan klettsins án mín sleifis. Endur munu halda óslitin verðumann. Ágætt, saði Gandalur. Þannig vildi ég einmitt að það erði. Nú get ég farið á snúum mér á öðrum málum meðan losnað hefurum eitt. En hafið var að Nú hafa vettnin sjætnað og ég er hættur um að það næi ekki að setja verði í kringum törnin. Ef að laust líkja margir djúbur undirgangar undir orðanka og Sárumann gera sér sjálfsagt vonurum að geta smói út um einhvern nýra og komast hann í ósýður út. Eði nennið ættu til vonur að vara að leggja á okkur þar erfiði að veita vatninu aftur að svo Ísangerði verði eins og stöðuvatn. Þangvað til þið eru vissir um að hafa fundið alla útganga ef allir neðinjæra gangar er og kafi eða öllum útgangum lokað getur sárum hann ekkert aðhafst nefn að halda sig í turninum og horfa út um gluggana látu okkur endurnaðum það við munum granskoða allan dalinn frá toppi til táar og gæjast undur hverja steinvölu mörg trén muni flytja hinga til að setja þér að gömul tré vill tré varskó munum við kalla hann engin íkornin getur einu sinni leynst fyrir okkur látu þjóð okkur endurtuna um það við munum ekki þreytast á að gæta hans þó sjöföld þau ár líði sem hann hjáði okkur